nderit të ti për së ndëjtit tona, për së ndëjtit të Zotit të varet ke u te ala, qofshim i më të mirën dhe zotërinë e pejgamberëve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vishoktë ti besnike, kim familen tënde të ndershme, migratë të ti të pastra dhe mbegjit muslimanat, të cilat ndjekin rrugën e tij të mirë deri në ditën e kıyametit. Të nderuar xhomat, do të ndajmë disa çaste para xhotbës së xhumas që të këshillohemi me fjallë të Zotit Gjellë Gjellëluhu me fjallë të pengamberit sallallahu aleyhi sallem në mënirë që ta mëdhrojmë këtë ditë të madhe të Zotit subhanahu vëtë ala dhe në mënirë që t'ja rrimish përblimet dhe ato se vapët e sët i ka caktu e Zotit Jonë të bareke vëtë ala dhe t'flasmi me lejnë e Zotit Gjellë Gjellëluhu në këtë parahirje Për një tem të re, tem e vjetër, tem e re për neve këtu në kursi, dhe shflasim me lejën e Zotit Gjellë Gjellë Luhu, dhe dhe të trajtojmë një tem e cila ka të baj me vërtetimin e eksistencës e Zotit Gjellë Gjellë Luhu. Ne evim në gjami dhe të gjithë jemi besimtarë, Prej për jashtë, as kush nuk e din mrejna që ka, as kush për kërkandë nuk e din se sa ka mri imani i ti, as kush për as njanin, as ata djatë që ka e as ata majtë nuk e din se sa ka rritë bindje e ti, besimi i ti, sa i ka rrajt e fella, apo sa i ka rrajt e ligështa. Nëse thotë dikush e që ka na duhet neve me folë, parë egzistencën e Zotit të barë e këva të ala, kur neve të gjithë jena musliman dhe nuk kena ardhë në gjami vetëm se i kena besu Zotit dhe nuk kemi ardhë në faljen e namazit të gjumas vetëm se kjo argumenton dhe dokumenton se na nuk kemi probleme me këtë mesele, nuk kemi asë një fija dishimi dhe asë nuk kemi më dyshje në besimin tonë në egzistencën e Zotit të barë kjovë të ala ma djena nuk kemi asë dyshime na Muhammedin sallallahu aleyhi sallam dhe asë një prej pengamberve të zotit të barë kjovë të ala mirë po djetarët thonë të folërit për eksistencen e zotit është të folër i Kur'anit Kur'ani flet për këtë mesele dhe të folërit e Kur'anit dhe qasja e Kur'anit në egzistencën e Zotit, argumenton se besimtari kur t'i le, lezon ajetet, e shef këtë temë. Po Allah u gjele gjele luhu Kur'anin e ka ba për muslimant, e ka ba për besimtarët. Atere, besimtarë kur t'kalojmë prang t'yra ajeteve, qka ju duon këta ajete? Këtë është ajo argumentimi djetarëve, se kjo temë është shumë më nëndësi. Kjo temë është shumë më nëndësi. Andaj, Neve edhe si musliman Edhe si besimtar Të cilët kemi i në fe Dhe jemi pjestar të kësaj feje Kjo nuk nënkupton Që neve nuk kemi nevoj Me shtue Besimin Me ujit besimin në Zot Me foj për argumentet Dhe faktet dhe provat Që argumentojnë për eksistencen e ti E pas taj ato sende që ka rënditën mbi këtë besim të Zotit te bareke vëtë e ala si që janë dëshuria nda i ti bindja nda i ti në nështrimin nda i ti e kështu me ratë për i madrimit dhe lartësimi që e mëritën Zotit Jon te bareke vëtë e ala andaj me këtë ligërat kemi përqëllim me jari 6 mësime 6 dobi të cilat janë brendat të folurit për ekzistencën e Zotit te bareke we te ala e para te cilon e kan quajë dietarët ta'mikul judhur zgjatja e rrojve zgjatja e rrojve e dyta do ta shkrojm zënjëanë me leje me Zotin te bareke we te ala e dita mendimi i mirë për Zotin të mendojmë mirë për Zotin ton te bareke we te ala e treta të ndërtojmë dhe të fuqizojmë vullnetin dhe motivin për të ju binda ti ma shumë dhe për të dasht ata ma shumë dhe për të pas vullnet me lëviz rrugës e Zotit të bareke ove të hala e katër të prejdo bive të kësajt e matike është që të kryojmë që ndryshmëri më të lartë për vetë vetën apo për ata të cilat i kemi nën kujdesin tonë si fëmijët gratë familje tona kritë kjo nuk arrijet për vetëse me argumentim të shëndetëshëm të arsishëm të zotit tonë të bare kjo vë të ala e pes ta ta kapim mirë dhe ta kuptoj mirë një metin e kësaj mesele qka dë në kuptonë me besuën Allah se sa është e madhe me besuë egzistencen e zotit të bare kjo e të ara dhe qka nënkupton prej domethanjeve kur tjeki besu e Zotin, qka reflekton në ndërim të ti si njëri dhe qfar mjerimi dhe sikleti dhe sili e vërdal ka e njëri qka si beson Zotin e ka shumë të randaj e ka shumë të rand i jetën, ande Allah u gjele gjelelu në Kur'an e ka qujtë ata që ka nuk beson shëka, shëki që në gjuën e popullit të rëndom ka metë shka shka në gjuën e kurani të shëki është e një tashpreje që në në kuptom i mjeruar dhe i dëshpruar kjo nga vjen nga se nuk i ka besu zotit ton të vareke vë të ala dhe e gjashta prej dobive të kësaj mesele është në gjallia e lafdis dhe krenaris dhe mburjes tek muslimani me besimin e ti në Zotin e vet në gjallja apo në gjallja apo shtimi i kësaj gjallriji nëse dikush e ka në besimin e Zotin të vet të bareke të i kthejemi të paras i kthejemi të paras të sëndjetarët e kanë quajt ta amikul gjudhur me izgjat rajt ju edini vdezër se Allah u ka kryu shumë se ndeku neve nga shembolejnë me ta për shembole Allah u e ka mor argument rinjalljen me bimet verën dhe vjeshtën ka thonë ashtë argument se ju kini mur rinjall nuk e dip se dishoni këtë mesele ka thonë kur ju gjdo vit e shifni gjdo vit vishkët njallët vishkët njallët vishkët njallët tani jemi në prak të lëshimit të verës het që jëlbrim ashtu shku drejt dyt vishkës dhe vjen vera tjetër dhe ngjallet prap, kush e ngjall, kush e vishk, kush e vdese, kush e ringjall, zoti jonte bareke u te ala ajo cila dëshirojmë ta themi me këtë se Allahu merr shenjë në për krijim për të argumentuar për neve dhe për argumentuar për vetën drunjt dhe shumë prej bimave kanë rrajt e veta Mirë po Zotë i onë jo të vare kjo vëtana ka të regu Se nuk i kanë të gjitha rojt e njëta Rojt nuk i kanë të njëta Egziston ndru Qa i ka rojt shumë shkërt në në tokë Dhe me furtunën më dvogëll praptohet Dhe me erën më dvogëll praptohet Stuhia e parë e mërë me veti Stuhia e parë e mërë me veti Egziston ndru i cili ka pak ma fellë stuhia mundet me praptu gjisën, gjisën e le, se e ka rajnën e fort. Dhe egziston ndrujë cili, edhe nëse lëviz, nuk praptohet, dhe nuk rëzohet, se i ka rajt e forta, dhe degën nalt e ma rajja posht, dhe degën nalt e mban rajja posht, nuk bjenas dega, se e ka rajën, dhe egziston ndrujë që së lëviz hitsh, në të cilat çfarë tjetër prej stuive nuk lëviz dhe këto Allahu i ka bë "ibret" mësim për neve. Çfarë mësimi? Këto dru dhe këtë roj ka thënë është edhe shembull i Juve. Edhe neve, pepe or jashtë, pepe or jashtë, do kemi si do kemi. Po ajo çka ekziston mbrenda askush nuk e di po kërkon. Andaj të folurit për ekzistencën e Zotit Me ditë se Zotë i egziston me fakte dhe argumente Nuk është sikur me ditë Zotin se babajot të kamësue Me e njoftë Allah unë gjele gjelelu me fakte dhe provat e ti Që ka i sirë në Kur'an dhe në univers Dhe me i studiu këto me, me precizitet dhe me zelë të madh Dhe me hyen në bërfamat e sendeve Për në argumentu fuqin e tina Në kryim dhe ligj dhe kët dhe Kur'an nuk është e njëtë se ti ki qilu në një mahalë ku janë mëslimanë, nuk është e njëtë. Andaj djetarët nuk janë të njëtë me ata qka s'dinë, ka thënë Allahu Tebareke wa Teala. La esta u il a'ma wal basirë, nuk është një barabartë qërri me, me atë qka shë. Nuk është një barabartë e qka e ka po këtë univerz me ata qka i kanë folë për univerzin kur se ka po i mjeri. I kanë folë, aje besonë. Oa kur nuk e ka po. Andaj Allahu Jelalul ka thënë nuk janë barabart. Hal yastaw alladheena ya'lamuna wal ladheena la ya'lamun inma yatadhakkaru ul albab. Nuk janë të barabart. Ata që din, me ata që nuk din. O ma ket meseles e marrësh vetëm se njeriu me intelekt, njeriu me mendje të shëndosh. Andaj të folurit për ekzistencën e Zotit nuk e kemi por çollim. Me i thonë vetës Apo me i thonë tjetërit Se ki e lëkundje në Përësimin të tanë Jo Po e kemi përqëllim Që ti shëshitështë rajtë tua Sa i ki fellë rajtë tua Gësallahu gjellë gjellë Thotë në surën el ankebut Në surën el ankebut Që në nënkuptan Në, në gjuën ton Kaptina e mërimangës Kaptina e mërimangës E cila E cila është e njohë, për kvejt Allahu kur ka folë për shtëpinë e marimangës Ka dhe në shtëpia ma e likësht Së shëndron Me fshis fëmija e mërë Abo Mirë po këtë shemull Allahu e ka shenë për disa njerës Mirë po në fillimin e kësajsurë Shka dhe të, të zotë i jonë Gjellë në gjellë Bismillahurrahmanurrahim Elif lemra E hasi ben nasu Shiko në këtë madrim të Zotit e Barik e Oteala Elif Lam Ra A me ndua njërzit A me ndua njërzit E ju të raku E nje kulu Që të lihen me than A menna billah I kena besu Allah Shiko A me ndua njërzit Që t'i lajnë arahat Të thojnë i kena besu Allah Wa hum laju ftenun edhe na mos mi nëzirë atën fitne o le këtë feten në ledhine min qëblihim na i këna shtin fitne dhe në test kërejt ka kanë qenë paraneve o le ja'lemen në Allahu në ledhine sadaku, Allahu do ta dhije do ta nëzirën pah ku shë ka pas për nima dhe me dhvërtet o le ja'lemen në këdhibin dhe kam i ditë Allahu kam i dhjerën pah rëna të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t, -t, -t, -t. Me gjithë se rëna caka dhe të vërtetit, në fillim i ka qëjtë të dit, kanë thanë, i kena besu Allahot. Mirë pa Allahot, e hasi bu, a mendojnë, që në në kuptonë se s'ban me mendu kështu. Nuk ban me menduë, se Zotë i Jotë, ka me të lonë ty rahat, ti me thanë jam i u dzuar, jam i namazli, jam i gjamis, i besoj Zotët, dhe ajë patë në gjërë ti jenë test, me një test, që ka ti nuk e di, Se që falë lojt është a i test? Ande Allahu Gjelleluhu Kur i testoj sahabët Shka ju tha? Hatta zul zilu Tha i testuam dhe risa janë të dridh Wa bërëgatil kulubu l'hanagër Shiko dhe risa i ka testu Allahu Gjelleluhu Dhe Allah i dashur më sumahnit me komoditetin tanë dhe me reatin tande se ndoshta ka shku kreti mani për ti nuk e di ndoshta ka shku kreti mani për ti nuk e di dhe thu une nuk jam të sprovu e landu lilla këtë në regu dhe shmo a veti thotë allohë për po njëzë matë mirë se ti me i gjimane në ketë njërzve matë mirë se ti ka thonë i kena sprovu deri sa zemrat në fit ju kanë mërije bene gati kulub zemrat ju kanë mëri në fit pse vë vetëm për një mesele që Allahu Gjellë Gjellalu ka than li e mizë Allahul khabith e minë tëjjiv që të ndaje Allahu të mirin nga i ligu muslimanin e vërtet nga ajë cilë është rëna cak dhe e ka të fabrikum dhe e ka falsë besimin e tina andaj të folërit ton për egzistencen e Zotit dhe të allahut të bare kjo të ala nuk është dyshim në ta ma di është forcim i rajve tona forcim i asaj që na e besojna dhe rishikim se sa jemi të gatshëm për furtuna dhe stuhi. Ja, Allahu ka thënë ka me ardë stuhi, a maj nuk të ka thën kur ajë e din. Askush nuk e din kur vjen stuhi. Andaj argument për këtë mesaje gjithashtu është Ibrahimi alayhisalatu wassalam. Nuk ka njeri pas Muhamedit sallallahu alayhi wasallam Mëj marë në besëm se Ibrahimi Për nga mërë i Zotit Miki Allah Shikonë në që ka i thotë Zotit vet A Allahu na, në e këllën neve në Kur'an Thotë Allahu gjellë gjelaluhu Bismillahirrahmanirrahim Idhe kala Ibrahimo Rabbi erini kejfe tuhil meuta Tha Kur tha Ibrahimi O Zotit jem Po i drejtohet Zotit vet Nuk po dëshon në ta O Zotë jemë, erini kejfe të uhjil meuta Të regonë, qëshin gjallë të vdhekurit O Zotë jemë, qëshin gjallë të vdhekurit Kale e olem të u'min Tha Allahu Gjelle Gjelalu As ki besu A nuk ki besu Allah e din ma mirë se ka besu Po qka po dan me i thanë Zotë jomë të barëk e vëtëala Neve po dan me na thanë Neve po dan me na kalëzuhë se nëse Ibrahimi ka vetë qështu kushini jumës me vetë kushini jumës me vetë kushini jumës i guru e qfarë deregje kini jumës mëse Ibrahimi që ajnë ka piqë qështu jusë po piqë qështu tha a nuk ki besu ka le bela tha po gjithësësë i hozot kom besu qa nuk këptan unë e besoj në eksistencën tande dhe jam i pale kundur mirë po qa po duhe O lakin, mirë po Lijatë me inë në kalbi Lijatë me qëtësohet zemra A ka dalim? A ka dalim me zbesimit në një teori Dhe qëtësimit të zemrës në atë teori Cili është dalimi? Shkurë, pa e zxot Dalimin me zë qëtësimit të zemrës dhe besimit me mendje Në teori është Se kur tje beso një teori Në vazhdimësi dë vindishimët Dhe në vazhdimësi jenë luft Të i besonë dhe dishimit mundon Dhe mundimi dishimit në nënkuptonë se të zemrës nuk ka qëcu Me të arbet të folë dikush, praptohësh Kërë në gdojnë se të zemrë nuk ka qëcu Kur qëtësot zemrë, nuk lejon me hi dishimi Asë nuk lejon me luftu me dishimin Nuk lejon me hi dishimi, asë nuk lejon me luftu me dishimin Thali jetë me inë në kalbi, du mu mu qëcu zemrë Kale fëkudhë erbaatën minë të tajri I tha Allahu gjellë gjelalu atëher Meri 4 shpend Fësur hun në i lejk Dhe mbledit e ti Thumë me gjëal Ala kulli gjebelin min hun në gjuzë Pas thaj prej ato 4 shpend Pas thaj prej ato I ka mur 4 shpend Jëtë أ... një lojt Zog, plum, pubz, eksumerat dhe i ka prej dhe i ka coptu dhe i ka bo bashk i ka përzi kret grumbu dhe i ka bo me një vend dhe i ka thënë Allahu Gjellel Gjellelu pastaj që ato të përzimet doj një copë me një piesë të kodrës një copë tjetër me një piesë të kodrës tjetër një copë tjetër me kodra tjera shpërndojnë e për kodra pastaj thumë med ohunëne pastaj veshtu ju hecni këto veshtu ju hecni këto i jatin kesajja kanmet archishkançen tu vrapua dhe i kanor Ibrahimit alayhisalatu wassalam i kaor zog i zog çaj çakon para se me mbith i kaor pumpi pum para se me mbith me gjithçka ka përzi mështra me, me me penda me të gjitha dhe allahul jelal u ka kthye wa alim an allah azizun hakim dhe dija se allahu esht i fortë edhe i urt edhe i urt Kjo argumenton për këtë mesejnën që ka po flasë me neve, se njëri ju duhet me e shoshit besimin e ti, me e shiku ku kanë mërinë lojt e ti, sa është i gatëshëm përbal të furtunave, sa është i gatëshëm përbal të stuive, a neve jetojna në kohën, kur nervës tu vjen ashtuë ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e Gazer imam Tabarani ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-saatu hatta yukfar billahi jahran nukbat kiameti derisa tmohot allah wa hatta ze derisa tmohot allah kufur hatta ze kamusha allah wa hatta ze kamofundua allah hatta ze Ka më hojë për allonë, haptaz dhe ju i një dëshmitar të asaj që ka ndodhme për dunja Prej të shameve të zotit, prej ofendimeve të zotit, me ofendu zotit, do me than, me ja ofendu një litë shka aje do Me than, shamija nuk është prej fej se zotit, është ofendimi zotit Me than, zinaja është halal është me ofendu zotit, saj ka than është haram Me than, nuk është feja islame kur gjo, është me ofendu e zotin e qejeve dhe tokës Andaj sam, pa pejgamberi e selam zbat kiametin pa inshallah haptazi. Pa inshallah haptazi. Dhe neve leqojna prej ofendimeve ndaj Zotit, çka na vjen në marrë mi kallxua. Nëna dëgjojna ofendime të Zotit, çka na vjen turp me i kallxua çka thon njerëzit, dhe kjo është fitil i kiametit, Zoti na lut. Andaj të folurit për ekzistencën e Zotit është domës dëshmëri e besimtarve dhe muslimanve. Dhe për këtë pikë dhe të flasmi në alizëratat e ardhme me lejën e Zotit e Barë, Kjovët e dyta, mendimi mirë për Zotit, kër njeri ju beson bintë shumë në laun, ka argumente dhe fakte, ishtohet dashuria për ta mendon mirë për Zotit, kër e shëf qilën dhe tokën, kër e shëf ujën dhe ushqimin, Kur i shef të mirat vetë vetën e ti dhe jashtë ati Kur i shef loj loj begatije të madhe dhe të vogën Dhe i studion ato me studimin e mirë Dhe kur të mrijen në ata Bindje në plotë Do më zdo shmërish ka me thonë O Zot, kretë këto Vecë për me besu une Kretë këto i ki ba veç për me besu une Allah u ka thonë qilën dhe tohën veç me besu ju të kanë qirë dhe të në tokë veshme besu jo. Kjo rahmeti Zotit e Vareke Oteala, këra njeri u e shëf dildin dhe hanën, natën dhe ditën, begatit e shumë të të pandara, dë vazhdush me deri në momentin e fundit, parin lindjes deri në vzekje, nuk i ndalën të mirat njeri u, nuk i ndalën të mirat njeri u, Edhe pse shejtani mundon të më fokusohet tek te Fuqarallahu dhe tek të këqijat, mirë, por nëse pak e çelshinin e e shikimin e mirësive, është asa të mira të Zotit janë pafund. Kjo ku arrin, arrin me besuat ose o Zot, a kërce të të mira, vetëm me besu ona kjo është më nduft mir për Allahu xhallal xjalalu a ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gabi hurajra radiallahu an hadith se kan xheriman muslimi ka thon pejgamberi alaihi salatu wasalam ka thon Allahu xhallal xjalalu ana ind al dhanni abd bi falyadhun abd bi khaira ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon Allahu xhallal xjalalu une antarobe cish mundon aj mue une antarobe cish mundon aj mue ka thanë, let me ndoje për mu e mirë. Let me ndoje për mu e mirë. Disa djetarë kanë thanë, kush me ndonë sa allohu ka me dënue, ka me dënue. Kush me ndonë sa allohu ka me falë, ka me ja falë. Kjo është mirësia, Zotit e Barëke, me mendu mirë. Disa prej, djetarëve të vjetër, të gjënëratave të para, i kanë pa në andër, Dhe kanë bisedu me ta, dhe kjo është mesele të cënë dhe ta diskutojnë asa ka më mundësi. Dhe i kanë piti sa njës të mirë, që ka po, Zotë i jëtë vëtije? Qështë e gjejtë e Zotin tanë? Qështë trajtojë Zotë i jëtë? Tha, e gjejtë a vetën përët gjurahe. Dhe i thashë Allahu Gjelle Gjelalu, o Zotë, në kanë njoftu e se i e fales dhe bujarë atë mirë të pas kanë njoftue, që ashtu janë, këtë falë të i kije. Me mëndu njëri u Zotin e vetë bujarë, fisnik të mirë, falës, kjo është prebegative, shumë njëri u nuk e mëndon ashtu. Andaj, në besimin, në egzisencën e Zotit, është edhe mëndimi i mirë për Allahun të barëke, u e te ala. Iri u dhëtë me mëndu mirë për Zotin e vetë, me edi ca është i urtë, është i drejtë, Nduk delë dënimi ti nga drejtsia Allahu Gjelle Gjelalu hu Nëse të më shiron Të ka më shiru dhe të ka fal Me emrin e ti Rahman E nëse të ka dënue Të ka dënue për gjunaat e tua Për gavimet e tua Për kalimin e kufive tu Aja Allahu Gjelle Gjelalu ka than në Kur'an Dhe Zotë i jëtë nuk i ban në rëbët vet Zullum sa grim ca më e vogël e kjo është rahatit i shpirtit njeri u kur takohet me njeri të cilë e njefë bojarë të mirë, nuk është i pa drejt shkon të ajë rahat edhe me pasbo fajt e ajë edhe me pasbo ati i zulum edhe me pas shahë shkon rahat se dit e dite kusha të shkuhe thot shkoj lirish se e një funata ajë ma falë muhe me i ka dzuar sijet e mija, ajë ma falë mu kjo për një njeri Kan shku njerzit te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kan shku njerste pejgamberi, një njeriu, një shok i tij no. Një shok i tij, Abu Lubaba. Kan shku te jehudit tu bë marrëveshje, kan bëz luftra. Dhe ai, ata kan kërku kët njeriu, kan thon benaneve se kët njeriu të folna për shokët e Muhamedit alayhisallatu wassalam. Dhe ka shpionutë jehudët se çka do me bë Muhamedi alayhisallatu wassalam. Vë pastaj u shpendua. Dhe pastaj e ka lidh veten në xhami. Dhe ka thënë, unë nuk e liroj veten derisa të vijë Muhammed sallallahu alajhi wasallam më mëlirue. Kur i kanë treguar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thënë, s'ka pas nevojë me lidh veten. Ka mjaftuar me thënë, le të më falë, ja falë. Ka mjaftuar me thënë, le të kërkojë istighfar prej Allahut, kishavoj istighfar për ta. Për gabimin që e ka bërë. Jo gabim të lehtë spionin e muslimanëve, çonon kupton se asht me dal prej feje kur kur spionon muslimani. Me spionut e shkije. E ka spionut e shkije më të lartë asaj kohe. Mir po, nëse pejgamberi me kët xemur xersi, e çu është njeri fundi fundit, ja ka thal, para mendojë Zoti në çieve të tokës, më i madhi në mushirr, më i lartë rahmet, më i mirë në bujari, andaj të menduaret e mirë për Zotin reflekton se na më shtua edhe motivin për me ecë drejt Allahut xhelel xelalu andaj për shtimin e motivit dhe rritjen e dozës së vullnetit do të flasim në leksionat e ardhme elusim Allahun te bareke ve te ala se Allahu xhelel xelalu na shton imanin në zemrat tona na i zgjat rrënjët e besimit dhe imanit në shpirtrat ton, tona në zemrat tona elusim Allahun te bareke ve te ala se Allahu xhelel xelalu t'na banë me pas iman të fuqishëm me pas islam të mirë elusim allahun xhel xelaluh cha allahub tabaraka ve teala namun son me kuptuar fjalën e tina fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elusim allahun xhel xelaluh cha allahub tabaraka ve teala junata junata yuv allahun xhel xelaluh tifalatati qablana mesjidin e tina e qulu qawli hadha wastaghfirullaha li ve lekum fastaghfiruhu inne huwa al-gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin